Doamne, cum îmi tremură sufletul! Doamne, cum îmi tremură sufletul! Suntem ca două semințe care încolțesc, vârându-și aripile una în alta de-atâta avânt. Doamne, ninge polen de Duh Sfânt peste frunțile noastre, să ne fim unul altuia acuib, fâne din suflete sfori tot mai albastre, așa că, țărați, pe sârmele telegrafului tău vom deveni transparenți, să-ți poți oglindi Chipul de Dumnezeu.